чи не так. Усе це буде. Проте поки що Владислав має скоритися і виконувати накази. Потім він будуватиме головну споруду, яка уславить його і стане престолом змія над цим містом. Частину задуму великого змія він уже знає. Повністю на втілення мети незнищенного з-під земель працюватиме багато міщан, і Городецький бачить неймовірний, чудовий задум змія. А поки що слід працювати, виконувати накази, коритися і отримувати бажане – золото від живих і кров від убієнних. Змій наблизив голову до Владислава, то відсахнувся, але плазон тягнув до нього шию, розкручуючи велетенські кільця. Серце Владислава колотало так, неначе наче хотіло вилетіти геть із тіла і заспокоїтися де інде. Він на мить втратив самовладання. І не самохідь, Прикрив очі долоною, стало темно, Проте гаряче дихання з Відчувалося зовсім поруч. У темряві, яке робило зір безпорадним І відтак непотрібним, Городецький відчував жар, справжню спеку. Серце шалено колотало, Сухі губи і язик, здавалося, мають отот -от розтріскатися. Нарешті пан Владислав розплющив очі і згадав страшний сон, видиво про Змія, геть увесь, від початку до кінця. Боже, чому цей жах постійно приходить до нього? Що відбувається? Можливо, Корнелія має рацію, і варто. Звернутися до лікарів? Корнелія, де вона? Городецький озирнувся. Дружина спала спокійно і, здається, зовсім не відчувала хвиль страху, які линули від чоловіка. Жар, справді жар, голова гаряча, мов, у лихоманці. Думки переплітаються, зникають. Може він захворів? Може, це інфлюенса? Та ні, в таку пору року, а якщо й справді божевілля, і він поки що усвідомлює його, але невдовзі, коли самоконтроль зникне, що тоді? Ні, такі розмисли геть. Лише робота може врятувати зробити думки прозорими, ясними. А якщо й справді ця робота на користь сил темряви? Ні, то вже маячня. Городецький спустив ноги з громісткого різьбленого ліжка, ще раз глянув на Корнелію, що мирно спала, рівно дихаючи у сні. Подивився на хрест над ліжком на стіні, перехрестився, тихенько вислизнув зі спальні і пішов до кабінету. Там пан Владислав сів у фотель і замислився. За вікном на Банківській було тихо. Він згадував ті декілька років, котрі справді принесли йому гроші і водночас передували його архітектурному злету в Києві перед побудовою міського музею Кенаси зрештою цього химерного будинку. Дивною тепер видавалася очевидна банальна річ. Він таки створив міську каналізацію, тобто рив передбачені потворою і бажані для неї підземні ходи. Але ж яку користь архітектор, інженер приніс місту та людям, він згадував вдячних мешканців Подолу,